Zidul o naște pe Ana Zidul o naște pe Ana Ana respiră pământ Sfântă e scara, bila țipă la pahar Paharul bea din apa de ploaie, oaie, inverse ceasul Limba e mută, slută Lume ne privește și cică ninge tot anul De undeva de unde am prins sub unghi cerul Praful de stele are gust de mandarine. Cuvântul mă leagă a pământ, De ochi mi-a târnă viața, În lanțuri tulegi visele, Căruntă-i amintirea, venirea, Pasul acesta bătut prin bălți, Pe unde umblă ecoul? Cine știe? Și pietrele tale arde iubire, Neștire e clipa ce-a mai rămas, În culise actorul, Omul, masca, eternul suspect de viață, impas de ari închise, deschide păsări cu aripi, clepsidre, le bate eterul, pădurea în mine cu verde, Pământul de margini apucă, sunt apă, Profită un semn să mă aibă, Vedenia frunzei mai stă în picioare. Autor, Dorina șișu. Lectura, Maia Martin.